Церчала соснова шишка, прикриваючи руде волоссячко її срамоти. Замість грудей чорніли дві глибокі діри із запеклою кров'ю. Одне око у дівчини було вибите і також заяло моторошно виколупаною дірою. На ганку стояв дідушенко у довгому шкіряному пальті, курив і мовчки міряв людей очима. Жінки плакали, ховаючи лиця в рукави куфайок. Чоловіки стояли з опущеними долі головами. Було тихо. Аж здавалося чути, як падає сніг і стікає слізьми на вбитих. Хлопець був Черемошнянський. Юрка огромника син, Іван, на псевдо Яструб. Коли в селі стояла ще німецька команда, Іванова боївка розгромила їхній обоз з провіантом. Повстанці зняли вартових, поклавши кожного лицем до землі, а на спині прилаштували по яйцеві, пригрозивши, що то гранати. Поки німці відлежувалися, не рухаючись, іванові хлопці добре поорудували. І коли б не евакуація, хто зна, як німці могли розправитися з тутешніми людьми. А Іван відтоді у день був господарем у лісі, а вночі, по довколишніх селах, Буковини і Галичини. Нова влада добре чула на собі його роботу, щодня недораховуючись як не міліціонера, то голову колгоспу. Другі совіти, як тепер називали нову стару владу гірські люди, обіцяли великі гроші тому, хто викаже Іванове місце перебування – або можливі його контакти. В селі знали, що Іванова боївка лишилася в їхній окрузі останньою, йшов 1950 рік. Але ані систематичні облави, ані хитромудрі засідки на жодну Іванову краївку не виводили. Добрі люди повідомили, кому треба, що про істинне місце перебування сина знає єдина людина на світі – його батько. Отож, за хатою огромника і за самим Юрком було встановлено стеження, як дуже зіркими місцевими людьми, так і численними військовими. Проте й воно нічого не давало. Юрко зникав з села невідомо як, але завжди вертався додому серед білого дня з порожніми бесагами за плечима, ніби міряв дорогу після утомливих та успішних базарних торгів». Він ішов вулицею, геть зовсім байдужий, мов безпорожнілий, як і його бесаги, і дивився перед себе, ні з ким не вітаючись і не відповідаючи на привітання. І якоїсь днини емгебісти зрили всеогронникове подвір'я і перевернули хату до гори ногами, а по ходу не знайшли. Тоді вони забрали старого у вижницю на МГБ. Огромник сидів уже кілька місяців. Та до сьогодні село знало, що сина він не продав. Певно, продав хтось інший, якщо мертвий тепер Іван підпирав сільраду. Дівчина, видно, була сторонська, бо ніхто її не впізнав. Одні шепталися, що то зв'язкова і що то, може, навіть його... вона показала Івановий бункер інші кивали головами, мовчки натякаючи на щось інше. Але так чи інакше майже ціле село зараз тяжко мовчало, набравши в груди повітря і затамувавши зі страху подих. Тим часом дідушенко зійшов з ганку, щось нерозбірливо гаркнувши озброєному солдатові, що стояв обіч трупів. Той, недовго думаючи, підбіг до стіни, Обома руками відтягнув спершу дівчину, уклавши її горілиць, мало не перед самими людьми, а далі зверху на неї лицем донизу поклав хлопця. Іванова голова ззаду була розтрощена начисто. Лиш на самій маківці вітер здіймав залишки м'якого білявого волосся. І від такої картини у людей здавалося, волосся також ставало дибки бо деякі чоловіки раз по раз пригладжували простоволосі голови долонями. «Ну що?» – запитав Дідушенко, кинувши цигарку на трупи. «Впізнали, що за блядь носила їсти цьому бандері?» – взяв за підборіддя першого, хто стояв у чоловічому гурті. «Знаєш її?» – «Не знаєш. І я не знаю. Але мені тепер байдуже, хто ця лярва. Любов до гроба!» Засміявся крізь зуби і сплюнув. «Зараз привезуть іще одного. Хотів бути розумнішим від усіх. Не вийде!» Кричав дідушенко, ходячи взад-перед, перед переляканими людьми. «Так буде з усіма, хто наважиться чинити опір чи перечити радянській владі». Тим часом на подвір'я в'їхала підвода. З неї солдати стягнули мертвого Юрка Огромника і посадили так само під стіну сільради на місце щойно забраних трупів. Мертвий батько зі зламаною у в'язах головою дивився на картину нелюдського знущання живих людей над своїм убитим сином. А занімілі і скам'янілі люди дивилися на три трупи з таким виглядом, як дивились би ті, хто знає достеменно, що і їх повинні закатрупити слідом за цими нещасними. Старий Огронник був голий до пояса, а його руки обрубані по лікті. Юркове лице також нагадувало криваве місиво, і коли б на голові між вистраженим волоссям невелика родима гуля, люди, може б, і не впізнали старого. «Я вам сам розкажу, як нас хотів обвести круг пальця цей недорізаний кнур», – бризкав слиною на людей Дідушенко. «Бо все одно перебрешете, а я розкажу правду, щоб ви собі затямили. Так буде з кожним, хто сприятиме бандитам. Цей старий пердун три місяці упирався показати бункер свого сина. Але ми терплячі».